Та й коли б його до кінця добудувати до Трохан Айленду, все одно ж там по той бік Айленду, з Новуріка, хіба ще один міст доведеться будувати, туди, до лівого граду. Але то тільки князь відає, та ще, може, хто з наближених до нього. Он минулої зими, снігу майже не було то й дамбу на дотягли, ну, трохи не до самого вже Труха Найленду. А, щоправда, коли у князя питалися, як же вода в річці тектиме, коли її всю перегородити, то він відказував, що вода знайде собі дорогу, потече по іншу сторону острова. Усі ну, й думали, що так воно й має статися, бо князеву волю у нас усі звикли виконувати, і гридники, і вільні, і смерди, ну, звичайно ж, а тут якась вода. Невже ж не смілиться не послухатися? Оча Мемря жила в очеретах кілька днів. Вона прокидалась, до нес, хочу, наїдалася вже трохи затхнулого м'яса і знов занурювалася в сон, м'який і безпечний. Поблизу не з'являлося ніякої звірини, а коли Сторожка-видра спробувала, підійнявши самого тільки носа над водою, підпливти до напівобгризеного тіла. Оча Мимря, широко вдихнувши, заривла на повну пащу. Вперше у житті крик вийшов різкий, бридкий і страхітливий. Він відбився від крутого берега недалекого острівця і розлогим виляском покотився над водою. Налякана видра митью пірнула і не виринала вже довго-довго. Оча Мимря прослідкувала поглядом понад водою на всі можливі боки, та видно, річкова тварина, вхопивши повітря, відпливала все далі і далі. В оча за останні дні, може від доброго тривалого сну, дуже сильно загострився і зір, і нюх. Вона вже стояла по груди в болоті біля розтерзаного трупа, який сіро й рожево світився з багна, а вибираючись на берег, відчувала, як мул просідає під її лапами. Хвіст волочився позаду, примінаючи траву і лишаючи своїм гострим кінцем неглибоко, але виразно борозну між слідами. А їжі залишалося все менше і менше. Незабаром самі лише набряклі ноги стирчали з води, переходячи в слизький розчепірений кістяк. Задня частина тіла істоти, від поперек аж до підколінних западин, виявилася найсмачнішою. Доївши й ноги аж до колін, обгризши й обсмоктавши сухожилля, очамемря в останнє віді у прибережному кущі і почала пала по далі вниз. А у граді... Нова біда. Нарід з будівництва мосту утікати почав. Як черговий раз кілька днів тому ріка Дамбу розмила, то все менше і менше щоранку на роботу виходити стало. Десятники вже аж шаленіють кожного ранку, свистять і в бубни свої б'ють, що сили. А домів Де один-двоє до роботи виходять, а де й жодного? Тоді Вриваються десятники у доми криками і копняками, підіймаючись плячих, стусуючи тих, що в лахміття позагортавшись і далі спати наміряються. Найбільше лютує Азар'ян, старший над десятниками. Звісно, йому ж перед князем відповідати, чому так мало вийшло, на бо дамба так повільно подовжується. То він аж піниться, як застане когось сплячого. Та в обличчя з усього розмаху, як зацідить, аж то й юшкою вмивається. Народжу все втікає, та втікає. І не сьогодні це почалося. Бо давно вже живуть, наприклад, під градом, у підземелях якісь мудрі політенівці. Чому вони мудрі, так ніхто й не знає. Але до роботи на будівництво ходити вони з роду не думали. Мають вони свої тунелі. Та переходи по підмісту, куди гридні князіві поткнутися по одинці бояться. Виходи з-під земель лежать переважно гентам на горі, у поруйнованій частині граду.